Deel 1, Ply in Christus Jesus Die inleiding Die basis van ons geloof is die feit dat Jesus die Christus is Die een wat van God na ons gestuur is en dat hy waarlik mens geword het Hier die geloof wat in die mens geinspireerd dier die Heilige Gees 1 Johannes 4 vers 2 Hieraan ken jy die gees Elke een wat belei dat Jesus werkelijk die Christus is wat mens geword het het die gees wat van God afkomstig is. En dan ook 1 Korintius 12 vers 3, en niemand kan sê, Jesus is die Heere nie, behalwe dier die Heilige Gees. Die disciples het hierdie feit ook geglo Dit sien ons in Matthäus 16 vanaf vers 15 tot 18. Maar julle het Jesus gevra, wie sê julle is ek? Simon Petrus het geantwoord, jy is die Christus, die Sien van die levende God. Gelukkig is jy, Simon Barjona, het Jesus vir hom gesê. Want het is nie een mens wat het aan jou geopenbaar het nie, maar my vader wat in die hemel is. En ek sê vir jou, jy is Petrus, en op hierdie rots sal ek my kerk bou, en die machte van die dode reik sal dit nie oorweldig nie. Sommige theologische tradities val vast by die argumente oor na wie of wat die rots in hierdie gedeelte verwees. Terwyl die klem werkelijk behoor te val, op die feit dat die geloof moet bestaan dat Jesus die Christus is. Alhoewel die disciples wel gegloed dat Jesus die Christus is, het hy hulle by verskye geleent hierdie aangesprek oor hulle klein gelovigheid. In Lukas 17 vers 6 vraag die disciples vir Jesus om hulle meer geloof te gee. Jesus antwoord hulle, As julle maar geloof gehad het so groot soos een mostertseitie, Sy antwoord gaan dan voort, oor wat hulle so kon verricht het met so danige geloof. Hy vervolg sy antwoord met die beeld van een slaaf, wat heel in die veld gewerk het, en aan die einde van die dag terugkeer huis toe. Net om met sy tydskoms ook nog die eienaar aan sy tafel be te bedien ook. Die, die slaaf verwacht nie dank of belooning nie, maar verricht sy plichte. Jesus sluit sy antwoord af, so is dit ook met jylle. As jylle werk gedoen het, wat, jylle, wat aan jylle opgedra is, sê dan, ons is slawe wat niks verdien nie. Ons het net gedoen wat ons verplig was om te doen. Nou kan ons reageer dier te vraag, maar wat het dit dan met meer geloof te doen? Dit lyk nie asof die vraag en die antwoord by mekaar uitkom nie. Direct na hierdie voorval, beskryf Lucas een geval waar 10 my laatste is, vir Jezus vraag om om oor hulle te ontverd. Jezus genees hulle nie dadelijk nie. Hy gee aan hulle een opdracht, om hulle aan die priesters te gaan vertoon, so dat hulle dier die priesters rein verklaar kon word. Soos wat die Joodse voorskrifte dit ook bepaal het. Hulle voer Jezus'n opdracht uit, en terwijl hulle op pad is, ontvang hulle geneesing. Een van die tien een Samaritaanse man, met andere woorde, een nie-joot, sien dat hy genees is, en hy draai om, so dat hy God kan loof vir sy geneesing, hy vaar voor Jesus neer en dan bid om. Jesus reageer hierop, door sy aanvankelike opdrag aan die man te verander, en stuur om direct huis toe, terwijl hy verklaar, jou geloof, het jou gered, die man was genees, omdat hy net soos die nege ander gehoorzaam was aan Jesus' opdracht. Maar die die man ontvang meer as die nege ander, hy ontvang ook redding. Door God te loof en Jesus te aanbid, bewys die man sy geloof en dit leid tot sy redding. Die twee gedeeltes in Lukas 17 hou dis verband met mekaar. Ons kan dus die, die, die disciples' oorspronkelike vraag so evens parafraseer. Gee ons meer geloof in u as die Christus. En Jesus' antwoord, as jylle geloof in my as die Christus gehaad het, so groot soos een mosterdzaakie, dan sou jylle. Om Jesus' antwoord volledig te verstaan, het ons meer kennis nodig. Wees, Jesus' wat beteken geloof in hom dan werkelijk. Paulus skryf in Colossense 2 vers 6 en 7 Aangesien jylle dan Christus Jesus as jyre aangeneem het, moet jylle in verbondenheid met hom leven, in hom gewortel en op hom gebou, vast in die geloof soos jylle geleer is en met dankbaarheid vervul. Hierdie nieuwe vertaling is dynamisch terwyl die Griekse grondtekst lees, letterlik vertaal, aangesien jylle Jesus Christus as Heere ontvang het, wandel in hom, gewortel en opgebouw in hom, en bevestig in die geloof, soos jylle geleer is, oorvloedig in dit met dank zeggen. Om te wandel in hom, is die idiomatische uitdrukking, wat beteken om op te treeën soos Jesus opgetreed, met ander woorde om om na te doen soos wat die Engels sal sê, to copycat In hom gewortel is ook een idiomatische uitdrukking wat beteken om versterk te word omdat jy in die krachtbrong gewortel is Opgebouw in hom is een idiomatische uitdrukking wat beteken om versterk te word, opgebouw te word word met die klem op die proces waardoor die opbou plaas vind geloof in Jesus is nie slechts een verklaring dat hy wel die Heere is nie dit is dit ook dit is nie slechts een verklaring dat hy die Christus is nie dit is dit ook maar dit is die vertrekpunt waarop nog meer gaan volgen Johannes 12, vanaf vers 44 tot 46. Wie in my glo, glo nie net in my nie, maar ook in hom wat my gestuur het. En wie my sien, sien ook hom wat my gestuur het. Ek het as die licht na die wereld toe gekom, so die wat in my glo nie in die duisternis, so blij nie. Kiek wat sê Johannes 12 Johannes 12 vers 26. As iemand my wil dien, moet hy my volg en waar ek is, daar sal my dienaar ook wees. As iemand my dien, sal die vader om eer. In die rest van hierdie boek gaan verskuie van hierdie aspekte verder toegelig word, so ons elkeen een beter begrip kan kry van dit wat ons geloo. Omtou, Jesus het die evangelie van die koninkryk van die hemel verkondig. Ons verkondig die evangelie van Jesus die Christus.